Ulimuengu uliumbuaje, nini kilisababisha kundwa kwa nyota, sayari na galaxy. Haya ni bazi ya maswali ambayo mamilyoni ya watu wameoliza katika historia yote. Hasa wana science wanataka kupata ufafanuzi wa matokyo yote ambao yapo. Kutoka hapa imezaliwa nazalia kubwa Bing Bang kwa wale ambao hawajui bado. Bing Bang ni nazaria inayoelezi asili ya ulimwengu wetu. Pia hukusanya ufafanuzi wa uwepo wa sayari na galaxy. Ikiwa unataka kujua na unataka kujua jinsi ulimwengu wetu livoundwa. Katika makalahi, tutakuambia kila kitu. Je, ungependa kujua nazaria Bing Bang kwa kina. Karibu, katika makalahi, nitajikita katika mambo manne. la kwanza, tabia za nazaria Bing Bang. la pili, undaji wa nyota na galaxy. la tatu, Oshuhuda wa ulimwengu unaopanuka na mlipuko, lakini jambo la ne, tutangazi ya wagunduzi na nazaria zingine. Karibu ndani ya HHMG Afrika. Tabia na nazaria za Big Bang, pia inajulikana kama ya Big Bang. Ni hili naudumisha kuamba ulimwengu wetu kama tunafojua ulianza mabilio ni ya miaka iliopita katika mlipuko mkubwa. Mambo yote ya katika ulimwengu wa leo, yalikuwa mejikita katika nukta moja kuanzia wakati wa mlipuko jambo lilianza kupanuka na bado linafanya hivyo leo wanasayansi wanaendelea kurudi kwamba ulimwengu nazidi kupanuka kwa sababu hii nadharia big bang inajumuisha nadharia ulimwengu unaopanuka jambo lililohifadhiwa wakati mmoja sio tu lilianza kupanuka lakini pia linaanza kuunda miundo mbinu ngumu zaidi tunarejea atomi na molecule ambazo kidogo kidogo zilikuwa zinaunda viumbe hai. Tarehe ya kwanza kwa bang-bang inakadiriwa na wanasayansi, Ilikuwa na asili yake takribani miaka milioni kumi iliyopita. Wakati hatua hii ambayo olimwengu uliumbwa tu unaitwa olimwengu wa kwanza, ndani yake chembe zinatakiwa kuwa na nguvu kubwa sana. Pamoja na mlipuko huu, protoni za kwanza, neutron na elektroni ziliundwa, Proton na neutron zilipangwa katika viini viatom, atomu, lakini electron kutokana na malipo yao ya umeme zilipangwa nao. Kwa njia hii jambo lilitokea. Uundaji wa nyota na galaxy. Mfumo wetu wa uko ndani ya galaxy inaojulikana kama Milky Way. Nyota zote ambazo tunajua leo hii zilianza kuundwa muda mrefu baada mlipuko mkubwa wa Bing Bang. Nyota za kwanza zinaaminika kuanza miaka bilioni 13 iliyopita. Takribani miaka milioni 550 baada ya mlipuko, nyota zilianza kuonekana. Galaksi za zamani zaidi zilianza miaka bilioni 13 iliyopita, ambaye hufanya galaksi hizo zionekane kuwa kubwa zaidi. Mfumo wetu wa jua, jua na seari, ziliundwa miaka bilioni 4 iliyopita. Ushuhuda wa ulimwengu unaopanuka na mlipuko. Hili kusibitisha kuwa na azalia Bing Bang inamana. Ushahidi lazima ulipotio kuwa ulimwengu na panuka. Huu ndio ushahidi katika suala hili. Kitenda cha Obez giza la anga la usiku. Sheria habo inaweza kusibitisha kuwa kuona kwamba. Galaxies zinahama kutoka kwa kila moja. Usambamba usambazaji wa vitu. Asali Atoman tofauti katika grossi ya uso. Supernova ambali upanuzi wa muda uzingatio katika safu zake nyepesi baada wakati wa mlipuko kila chembe ilikuwa ikitanuka na kusonga mbali kutoka kwa kila moja kilichotokea hapa kilikuwa sawa na kile kilichotokea wakati tunapiga puto kadiri hewa tunavuanzisha. chembe chembe za hewa hupanuka zaidi na zaidi hadi kufikia kuta wanafizikia wakinazalia wameweza kujenga upya mfuatano huwa matukio kuanzia moja mpaka 100 ya sekunda bing bang bang Jambo lolote ambalo lilitolewa lilikuwa na chembe chembe za msingi ambazo zinajulikana miongoni mwao tunapata elektroniki, positron, meson, baryon, neutron na picha. Mahesabu mengine hivi karibuni yanaonyesha kwamba hydrogen na helium zilikuwa bidada za msingi za mlipuko. Vipengele vizito baadae viliumbwa ndani ya nyota wakati na panuka Mionzi ya mabaki kutoka kwa Bing Bang inendelea kupoa hadi kufikia joto la 3K, yani nyuzi centigrade miambili na msini. Asali hizi za mionzi yenye nguvu ya asili ya microwave ziligunduliwa na wanastronomia wa radium na momuaka 11965. Hii ndi inoonesha upanuzo ulimwengu. Moja mashaka makubwa ya wanasayansi ni kutatua iki ulimwengu utapanuka kwa mudo siujulikana Au ikiwa utafikia mkataba tena jambo la giza ina umuhimu mkubwa ndani yake wagunduzi na Nazaria zingine nadharia ya kwamboli mwengu unapanduka iliumbwa mnamo mwaka 1922 na Alexander Friedman alitegemea nadharia Albert Einstein ya usiano wa jumla mwaka 1915 baadaye mnamo mwaka 1927 Kasisi wa uberigiji Georges Lamitre, alitumia kazi ya wanasayansi Albert Einstein na D. Siste kufikia itimisho sawa na swala la Friedman. Kwa hivyo wanasayansi hawafiki itimisho lingine kuamba ulimwengu unapanuka. Kuna nazaria zingine jua umbaji ulimwengu ambazo sio muhimu kama hii, walakini kuna watu wengine ulimwenguni wanaamini na wanachukulia kuwa kweli. Nazaria hii naweka wake kejua ukweli kuamba upanuzi olimuengu tendelia polepole pole hadi wanze kurudishwa nyuma. Mukazo huu ungeisha kwa msukumo mkubwa na kama being crunchy. Hakuna ushahidi mwingi wa kunga mkono Nazaria hii.